Euskal Elkargoa eta Muga gaindiko lankidetza foroa. Antolatu dute udalbiltzak, Eusko ikaskuntzak eta garapen Kontseiluak bai honan Euskal Musenuan, Museuan iraganen da hosteguna ratxuntan, eta gurekin udal, udalbiltzatik argitxuetxandi langilea eta maite iture bastango autetxia. Egunon biheri? Egunon. Lehenik behar bat zurekin, eh? argitxuetxandi, eh, behala, horren eh? antolatzeko sedea nundika biatu den egiten eh? alaukuzuia. Bai, ordian eh, chedea ba, ikusten ginuen Eskualegian bazirela aldaketa politiko eta instituzional importantak Eh, mandezagun eh, Nafajoan aldaketa politiko sakon bat eramaiten ari da eh, egitura publiko ezberdinetan eta gobernuan batez ere. Ipako elegian osatu da mm, elkargo bakar bat eta eskola autonomia erkidegoan eh, gazteizko parlamentuan abiatu da autogobernuari buruzko eztabaida eh, ez eta hoogen ondoan eh, badira hainbat dinamika erabakitzeko eskubidaren inguruan. Uten ikusten ginuen orokogean testu inguru Uh, berri bat bat zela eh, toki ezberdinetan, manera ezberdinetak eta bestalde eh, eskualegiko hiru eremu a, juridiko administratibo horietan eh, eskualdinen nafaroko foru erkidegoan eta hiperoskalegian, bat lortu zela gutieneko antolaketa instituzional bat eta orduan, laikertuna egin nuen piskatzebide irekitzen zituen uh, testu inguru berri horrek Bereiki askual Herriko lgaldeko eixoa Maite iture, bastango haute txia, beraz uh, Nafarroan, uh, argitxue txandik eipatzen zuenen, eh? Nafarroan alaketa politikoa bat zela, hor uh, nola ilustratzeko, nola bizitzen da badakigu koalizio bat osatu zela, pixka bat alderdi kontxervadorea hortik poderetik kanpo zartzeko, uh, boska sisteman lehen zen haute uh, baina gero koalizioari esker poderetik kanpo zartzerat uh, lortu zinuten nola doa alaketa politikoa? bai ba aurrera doa, aurrera doa bere zailtasuneekin e, bere gabeziekin, baina aurrera doa egongierratzen zuren bezala e, bueno, lau susten, e, sustengu lau alderdi dira sustengu ematen dutenak e, gaur egungo gobernuari ordun horrek supozatzen du eh eztabaida asko ere egon berdire alderdi horien artean baina bertsalde batetik e, anistazuna ere bermatzen du Eeta inza harttzen badu azken hobeita hamar urtetan, ba, eskuineko alderdiak bueno, hor egon dena, eh gobernuan e, gainera euskal lurraldekiko inolako harremana txola nai, ba oraingo panoramak erabate aldatu du afera. E, orain noski aitortzen da ba badau harreman natural eta historiko batzuk ondoko erri, e, lurraldekin, euskal lurraldekin eta bada bertze prestutasun bat lan egiteko. Lehen leen erabate arraso ideologikoengatik ukatua zena. Ordun horregatik ere ikusten dugu barada ba, ona dela eta horri gainera e, gehitu beharko zitzaion hainbat eta hainbat udaletan, haian iruina dakasurik e, bueno, eredu, eredu garriena baina hainbat eta hainbat udaletan Nafarron ere aldaketa hori eman dela hor du, ere na, aukera berriak zabaldu dira Agitxu etxandi eta norabide, oai, komun berri hortan eta horren segitzeko, iruko antolatzaile bilduz izte beraz eta gaurko foruaren muntatzeko. Ba, jori da, e, foroa antolatzen dugu eusko ik ikaskuntzarekin batera eta beraz udarbiltza partzu ergoa eta garapen kontseilua dira beste partaideak. E, orduan e, bildugira hiru erakundeak e, ba, in, bakotsaren zat aldaketa aipatu ditutan ai, aldaketak importantak baitira eta eragiten baitute e, bakotsaren e, jardueran. Eh, eskoik Atskuntzaren kasuan, ba, da, eskoik Atskuntza espalditik eh, lantzen eh, eh, eh, eskoalegiaren lujaldetasuna, eh, kontzeptualki eh, hainbat eh, taldeekin, eh, eta eskoalerriko lujaldeko esioa ere, eh, ekin programaren baitan, eh, lantzen dute horoko gean eh, eskoalerriko egiturak eta soziopolitikoa. E, Udalbiltzaren kasuan ere uh, azken denborauntan Udalbiltza uh, ud ari da asakontzen Eskualegiko Eri eta Lujalde ezberdinen arteko ahemanak, hainbat uh, programaren bidez, izan zen Pirinuetan uh, lanetabizi programa, uh, piskat uh, oartzen baginen Pirinuetan uh, alde batean edo bestean bazirela problematika berak, eta oraikoan ari da beste programa bat uh, lan hurbiltzen deitzen dena uh, bultzatzeko piskat uh, errien arteko senidetzeak, eta garapen kontseiluaren kasuan ere aspalditik ari da e, gobernantza lantzen eta e, bere zikere edo batez ere mugagain garapena eta lankidetza e, gizarte zibilaren ikuspegitik. Euskal Elkargoa eta Muga diko lankidetza foroa antolatu dute udalbiltzak Eusko ikaskuntzak eta garapen kontseiluak... Horeen karietarat, tailexak iragenen dira ostegun haratsuntan bai Hortaz bintzatzeko, gure ostegununtako gomitak udalbiltzako agitsu etxandi langilea eta maite ituge baztango autetxia. Kokapena egin ondotik, eh, tailek horiak eipatuko ditugu. Aratsuntan, Euskal Musi Ewan 6 goiti, eh, bi mainguru izanen dira, bi tailek, mugaga indiko egiturak eta instituzionala eta gizarte zibilaren tokia, eh, izan burupean da lehen argitsu etxandi. Bez, nola joanen da? Bai, hori uh, da lehen maingurua, ez bon, uh, dira jas tailekak eh, mainguruak dira, publikoari dekiak baitira. Hor uh, uh, gaiada uh, mugagandiko egiturak eta instituzionala eta gizarte zibilaren uh, tokia. Horren, uh, abia, abia puntua da, uh, bon, uh, errandutan bezala, testu te inguru politiko behir bat badela, eta uh, eskual elkargoa osatzen ari dela, eta elkargo horrek bere uh, eskuduntzen eskudun baitan badu uh, mugagandiko eskuduntza. Uh, eta kotia esenako da, horren uh, arduradun politikoa, eta gurekin izanen dugu, Eta beraz, funtsean horrek bide berriak eh, irekitzen ditu, eh, elkargoa eh, bilakatzen baita, xudietu eh, politiko bakar bat, eh, eta bentsatzen aldugu ere, euro eskualde eskalan toki berezi batukaiten alko duela, azken finean, eh, akitana, akitania berri mailan, bigarren eh, elkargoa baita, bigarren elepa baita, bordeleta gero hm eta bon, gero nahiko ginke definitu pizkate eskuduntza hori be nola eh, gauzatuko den orduan gaurko saioa izanenda parada pizkate main gainean jartzeko lenaldiko gai hori apirileko girtakaria kapirelen sortzia lusu koperazioak gai horiek erraiz eitzutete orena o... o... o... antolatzerat jindarte zibilaren tokia giturak eta instituzionala edo nola atxeman bakutsak bere lekuak Uh, Bona, uh, pikiran erren sortzikoak ezagitzu zenean eraginik uh, duenez, guk beresiki maila instituzionala dugu begiratzen momentuko. menan egia da beresiki johatuko dugula ere gizarte zibilaren tokia, uh, ez bakarrik instituzioa, uh, baizik eta instituzioen parean, gizarte uh, zibilak zetoki uh, bete behar duen, edo zetoki betetzen alduen. Uh, eta hortako dugu ere izanen gurekin garapen kontseilua, Uh, garapen konsejoko lehendakariden uh, Caroline Philips uh, be garapen konsejoa krea uh, ainitza ipatu baitu hainitz uh, gogoeta 2x2 uh, mugagandiko gailariburuz taipa uh, ir parl de koigitura ketanas aulcularitza um, funzioa duela eh bai hori da bai eh uh, edo agglomeración ba coachari uh, le giax susenan lozendio uh, garapen konseilu bat ordan garapen konseilua txikiko uh, dela gero, ez dakigu sobra nola, mainan hori izanen da, eta segituko du gizarte zibila biltzen. E, eta hor duan inguru ogen inguruan izanen ditugu, errandutan bezala kote ezen aho, e, elkargoko mugaga indiko karguduna. E, Mark Mulen ere, e, akitania behia e, Euskadi eta Nafarroko Navarro, Euroeskualdeko zuzendaria. E, Luis Hintzozpe udalbiltzako lendakaria. Daniel Arbulu, Gipuzkoako Forualdundiko Mugagandiko Kolaboraziorako Arduraduna. Eta Mathieu Berge, Akitania Berria, berria eh, Eskualdeko Kontseilaria. Eta azkenean erranduta mezela Karolin Philips, eh, Garapen Kontseiluko lehendakaria. Dakaria. Bi, bi gai, bi inguruan antolatuko da? Lehen biziko mai, mai inguruan? Bi galdera eginen zaizkie. Batada eh, Eskualdelkargoaren eh, sojera horrek... Zeragin ze ukanen ukan lezake muga gaindiko lankidezan, ze, ze, ze gauza begiek ekarriiko du, lankidetzan, eta bigarren galdera instituzioen arteko lankid, lankidetzaren ondoan zetoki betetzen du edo bete beharko luke e, gizarte zibilak. Bier, main ingurua ere izanen dela ondotik, maite iturre, bastango haute txia zirela horretaraz ezagun ulda um, Ekonomia tokiko garapena eta ikerkuntza eta berrikuntza uh, johatuko dituena, eta bo, main ingurua bera ipatu entzin, ilustratzeko ere, jadanik ekimen olako ekintzak, ekimenak uh, eraman ditu ulda biltzak lehenago, beresikimendiari buruz, pres, preseski, bi, bihitz, uh, diadanik iragan ortaz? Bai, bai, e, ondi arretan duzun bezala, ba, udalbiltzatik ja haziginen duela urte batzok gogoetatzen e, imposatutako muga honen alde batean eta bertzean zen olako garapen eredua eta zen olako, e, bueno, bizi maian duten erritarrek eta ba, nola landu alguen nuen, e, nola lagundu alguen nuen E, ...koezioa bilatzen. Horretik mm? e, aterazen Euskal Periniotan lan eta bizi egitasmoa... E, hainbat urte ez garratu zena. Eta hor dugun errandezak egu puntu bat bai badugula horretaz ba, aritzeko. Azkenean hemen e, bueno, ba, denboraren poderioz... Ba, ...garai batean zeuden harreman naturalak, harreman komertzialak... E, ...pertsonen harremanak ba, joan dira haultzen eta eta nolabait ere muga horrek e, garrantzian diago izaten. Gaur egun dugun e, senatokiarekin eta argitzuk aipatzen zonaren e, arira, ba badaudeakera berriak, ba mugas gaindi aritzeko. Eta horreta zentratuko gara e, ekonomian, tokiko garapeanean eta eta berrikuntzan e, zehazki. Mai inguruana preski horreksten al oteditusu partertsailak Bai, ba, bertan egonen gara, e, Michel Etxebest, e, ba, batakizuenez, elkargoko ekonomia kargu duna. Bakit Laborde, e, elkargoko mendi politiketarako kontsilaria. Gero, Gipuzkoako foru aldundiko ordezkari bat, e, eta nineu, ba, oda albiltzako kideizatez gain, e, nafarroko zederna gara, e, garalur garapen agentziko lindakari nahizela. Eta Jean-Michel Larrazketa ba, eh, Jean Euskoik Atskuntzakoa ba, moderatzaile lanetan. Eta zuek ze, ze ardat zartuko ditu zue? Uh, Lantzeko ze galdera edo? Bai, ba, lehenengoa da, hain zuzen ere, mugaz gaindiko lankidetzak e, garatu aldugun e, lankidetza honek zerekan ekan e, karrezakeen arlo sozioekonomikoan. Ze onurak e, karri aldio arlo sozioekonomikoari. Eta, gero, ba, bigarren ariketa bezala, ba, proposamen batzuk e, formulatzen zaiatuko gara. E, nolabait, ja, pentsakeratik, ekintzetara kintzetara, ba, bide izan daitezken, proposamen batzuk. Hala beraz, bi tailerak, eh, orkestuak harats untan, horitara ziko dugu lekua argitzu etxandi istantian, e, eta tenorea, behar bada, ez da askia zpimagatzen ola egiten delaik, Euskararen presentzia segurtatu segurtatuko dela ere? Bai, ordean, xaioguzia eh, euskuaraz izanen da, eta izanen dira kaskoak eh, eta itzulpenak eh, frantsesera. Eta zinez idekiada nahi duen ari, ez da izena emaitelik. Beraz, sei, orrenetatik goiti, ahulkatzen da, piskat lehenagotik hori zeitea? Bai, amak beti. minuta lehenu. Errazu horren erdi bat, tenu ustez, <laughs> esperientziaz, argitxu etxandi, eta bedo gitarazilekoa. Odean, Euskal Moseoan atxuntan 6 goiti, 6ak amargutitik goiti. Beraz, ripikatuko dugu, eh? Euskal Elkargua eta mugage indiko lainkideza foroa gauha 6ontai goiti. Udalbiltzak, Eusko ikaskuntzak eta garapen kontseiluak antolaturik baionan eta eskertzen ditugu udalbiltzatik. Argi txue txandi, eta maite iturre, mila esker